four four four El passat dissabte es va crear a Sant Andreu de la Barca una nova entitat, és l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca avui volem saber doncs, què en consisteix aquesta agrupació i com va anar la reunió. Serà Rayo, molt bon dia, Hola, bon dia. Serà Rayo, que es torna a incorporar aquesta temporada en el via directe recordem que l'anterior temporada feies els reportatges els dimarts secció que continuarà els dimarts però demà per motiu d'agenda de les entrevistes que hem d'oferir doncs hem passat la secció a avui dilluns Sí, a més teníem aquesta agrupació ...la de joves de Sant Andreu de la Barca... ...que es va constituir el dissabte i llavors, bueno, volíem presentar-la. Es va presentar el dissabte a les 5 de tarda, que era la reunió al casino. Sí, va començar una mica més tard i van assistir una seixantena de persones... ...i bueno, l'objectiu era donar a conèixer als joves de Sant Andreu de la Barca... ...aquesta agrupació, s'havien eh, d'aprovar els estatuts s'havien d'apuntar bueno, els primers socis i també escollir els membres de la Junta. Llavors, eh, abans d'aprovar els estatuts, hi havia una qüestió que es volia donar a decidir als, als assistents i era si es volia que es pagués una quota o no. Clar, eh, que si hi hagi una quota doncs, té uns beneficis, com per exemple tenir una mica més d'autonomia no?, a l'hora d'organitzar activitats. I doncs, bé, al final es va decidir que sí que hi ha quota, es pagarà 20 euros anuals, i bueno, el Dani Santos, que va ser un dels ponents que va explicar en què consistia el projecte, doncs va valorar aquesta quota i l'acte en si. Sí, eh, això potser més endavant s'ha de, de repensar, no ho pot triar la Junta, perquè està als estatuts ho ha de triar l'Assemblea, però potser 20 euros és una mica massa, no per la gent que hem estat aquí, però sí per joves de, de menys de 18 anys que no treballen i, i que potser els costa més, però bueno... Tot, tot és començar i després ja veurem com, com es fa. La meva valoració és, en termes generals és molt positiva. Eren més de 50 persones que per ser el primer dia és moltíssim. La majoria de les associacions comencen amb bastant menys gent. Valoració positiva per part del Dani Santos, un dels que ha organitzat aquesta agrupació, però aquesta agrupació ara té uh, una junta que es va crear el, el dissabte, que es va escollir entre la gent que va, que va anar, no, Sara? Sí, bueno, es va escollir entre els socis. O sigui, un cop ja havia un omplert el formulari, amb totes les dades, es va procedir a la votació amb alçada, es van presentar bueno, entre dos i tres candidats per cada un dels càrrecs i, si et sembla, abans de de dir qui va sortir escollit, al recordo una mica... Quin els objectius, no? Sí, quins eren bueno, els càrrecs que s'havien de, de presentar, no? Bueno, el primer era el de president, que una mica l'objectiu és representar l'entitat. Després hi ha el secretari, que és qui aixeca l'acta i bueno, recull totes les informacions. Després hi ha el tresorer, que custodia els recursos de l'entitat. I després han creat tres càrrecs més, com és el de coordinació de recaptació de fons per l'entitat, tant materials com econòmics. Després està la coordinadora de, de socis, qui és que bueno, està una mica en contacte més, perquè el que es vol, i s'ha dit des del principi, és que els socis tinguin una participació directa i, per tant, facin propostes. Per això la necessitat que hi hagi una figura en, en constant contacte no?, amb aquests socis. I després està el coordinador de comunicació, que és bueno, l'encarregat d'informar. Llavors bueno, tenim el Víctor Bayó com a president, a la Sara Gómez com a secretària, l'Aristu Úñiga com a tresorer, a Sebastià Santos com a coordinador de recaptació de fons, la Cristina Ortega com a coordinadora de socis i el Sergi Carreta com a coordinador de comunicació. I bueno, anem a sentir les declaracions d'alguns dels membres. Tenim ara mateix amb nosaltres el nou president de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Marca. És correcte aquest nom? Sí, sí, és el nom que hem decidit. Així que agrupació és jove d'ascendut de la barca, així és com es queda. Has estat escollit president i què? Ha estat bé, no, ha, sigut, ha estat bé saber que hi ha gent que recolza, que volen que, que estiguis al capdavant, que no és al capdavant en si, però és un cap visible de tota l'associació, amb la qual sempre reconforta saber que tens l'agraïment de la gent que t'està votant per fer-ho. Com encares aquest nou projecte i aquesta nova responsabilitat què tens ara? No, mi doncs mira, tenim moltes idees, idees molt bones per dur a terme, caldrà una mica de temps, però tenim molta il·lusió per fer-ho, per començar a endavant i poder donar el servei que volem fer aquí al poble. Com a president, quines que seran les tasques que hauràs de fer? Doncs bàsicament, a veure, representar l'associació davant d'altres institucions, no sol, però normalment el president és el que dona més la, el que té dona més la cara, eh, dirigir una a la gestions de l'Ajuntament, etcètera, etc. Però sempre té una col·laboració, volem que el nivell d'autoritat sigui el mínim possible, que no pugui dir que algú té més poder que els altres. Bueno, Tenem aquí la Sara Gómez, que ha estat escollida secretària de l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca. Com ha anat la cosa? Bueno, ha anat molt bé, han hagut molts participants, i en general molt bé, la gent té moltes ganes. I com afrontes aquest nou càrrec que t'ha tocat? Home, no sé què vindrà, però amb ganes també. Bé, el que vingui vindrà i a fer-ho. Espero. espero que la resta de socis ajudin també i bueno, que ho facin fàcil, de moment. Aritz, ha sortit, has escollit com a tresorer. Que, per què t'has presentat i bueno, com afrontes aquest càrrec? Bé, bueno, més que re m'ha presentat per ajudar una mica i col·laborar amb l'associació, no? Al principi no... Bueno, no... Sé que hi ha molta feina a fer i bueno, hi haurem d'anar aprenent coses, però, però bé, bueno, tot és començar. Com ves aquesta iniciativa i quines propostes tens tu de cara a fer coses del poble? Home, en principi és una iniciativa molt, molt positiva pel poble, no? I... I bueno, sempre, o sigui, portem molts anys que la gent sempre es queixa i, i, i sempre, sobretot, al finalitzar la festa major, diu que, que s'ha de fer alguna cosa, no, però mai s'ha acabat de fer, de fer res. Llavors, mirar ara és, és un principi i a veure si la cosa tira cap endavant. Són paraules de diferents membres de la nova junta sí. que es va crear el dissabte. Sí, d'aquesta agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca, que ara, perquè les persones que hagin arribat potser una mica més tard, explicarem quins són els objectius d'aquesta agrupació i seguirem escoltant més protagonistes. Aquesta nova temporada del Via Directe, que serà Rayo, també tornarà a estar amb nosaltres, aquí en el Via Directe, oferint reportatges, i el primer, doncs, dedicat als joves. El passat dissabte, com dèiem, va haver una reunió al casino, uh, aquesta reunió d'aquesta agrupació de joves de Sant André-la Barca, aquesta entitat que ja oficialment, doncs podem dir que ja s'ha creat, que s'ha ser el constituïda ja. Bueno, la setmana passada ja vam tenir aquí el Dani Santos, que ha estat un dels creadors uh -huh. i va estar explicant una mica en què consistia, però bueno, així en tres generals el que es vol una mica és potenciar i impulsar la, les activitats socioculturals del poble, no? que creiem els joves que està una mica com morta la cosa. Llavors pensem que aquí millor que nosaltres, que sabem el que ens agrada, doncs els que... Podem dur a terme bueno, i engegar una mica això. I bueno, es vol la implicació dels joves, no? que facin propostes, que participin en els actes que, que es muntin i també es vol col·laborar amb les diferents entitats que hi ha al poble. Sempre des d'un punt de coordinació i col·laboració entre tots, no consisteix en fer competència. No? Doncs, si uns fan una activitat, doncs a veure si es pot ajudar o millorar-la, en tot cas. El casino eh, serà la seu d'aquesta entitat? Doncs això és una cosa que va avançar el Dani Santos, eh, bueno, ho estan pensant perquè, com comentava ell, el casino realment el porten gent gran normalment i sí que és veritat que potser és l'hora d'agafar-lo als joves per revitalitzar-lo i que no, no mori, no? Això ho hem parlat la gent que hem fet les reunions prèvies a aquesta assemblea i el primer motiu és perquè, per no dependre tant de l'Ajuntament, pel tema local, que és un tema bastant important. I el segon motiu, i també bastant important, és que aquí al casino falta gent, el casino s'està morint. Llavors, si volem que el casino continuï sent del poble com és, que és un edifici que l'ha aixecat gent del poble voluntàriament, que l'ha reformat gent del poble voluntàriament, si volem que això continuï sent així, doncs els que n'em pujant ens hem d'implicar. I crec que aquesta és una bona manera de començar a implicar el jovent aquí. Eren paraules de Denis Santos, que explicava el perquè el casino doncs, podrà ser una de les seus d'aquesta entitat. I els joves, què diuen, Sara? Doncs, bueno, els joves, els que van assistir, doncs, estaven molt contents amb aquesta iniciativa. Sí que la valoració va ser positiva, no?, de, dels 60 més romans que vam assistir, però, bueno, jo crec que, que cal molta més gent i que sàpiguen en què consisteix això i que s'involucren des del començament. Bueno, vaig entrevistar a dos joves que s'han fet socis, si, ho, si voleu sentir. Veus els joves motivats amb aquesta nova entitat? Sí, però sí. clar, amb els que he pogut parlar que bueno, són bastants, però no són suficients, almenys pel meu pare. Doncs escoltem l'opinió dels joves, que de fet aquesta nova entitat creix, eh, bé, bueno, neix, millor dit, eh, per, per ells. És es que, una associació sí. de joves, i jo sóc jove de Sant Andreu de la Barca, i per això m'ha fet jove, perquè estic compromett amb la, part la participació d'aquest grup de joves, ...conforma a las a actividades... ...que puedan fe a, a que pobla... ...en principio me comprometí... ...todo lo que pueda... ...porque yo trabajo eh, entre semanas... Eh, ...trabajo por la noche... entonces no me puedo comprometer... ...porque las reuniones de socios... ...es por la media, eh, media tarde noche... ...¿de acuerdo?... ...entonces no me podría comprometer... ...pero fines de semana... ...alguna actividad sí que me podría comprometer... ...muchas cosas se puede hacer... ...tanto musicales... ...como ya han dicho en la reunión... ...tanto musicales como deportivas... ...como a mí me gusta el básquet... ...me gustaría hacer una un 3x3, que ja l'han dit, o hacer unes 24 hores, i moltes coses més, com conciertos, com associació de pintura, o mil i unes històries. Bueno, pues molt positiva, perquè crec que és una iniciativa que es fa a molts pobles, que jo n'he no vist en tantes pobles com Santa Coloma de Cervelló, i que funciona molt bé, que amb quotes o amb pocs diners es fan moltes coses. La gent es mou i, i al final és això, a part que es neteja la cara dels joves que, que la gent s'hi queda al poble perquè, perquè veus que hi ha moviment i que no cal marxar fora. I això és, és una iniciativa molt bona, la trobat molt positiva i ara falta que, que cuaje, no? que es diu en castellà, que, que funcioni bé. Molt, doncs a mi m'agrada molt el teatre i a més crec que així, el Teatre Mateus sin que sigui amb una companyia de, de renom i tal, doncs està molt bé perquè es fa, es fa per, per afició però la gent hi acaba participant i, i si és una entrada barata i tal, doncs a la gent li agrada veure això. És molt cultural i, i podria fer, per exemple, teatre en carrer, això atreu molt la gent i està molt bé i a mi m'agrada molt. Si sortís una, una activitat com aquesta que tindria bastant èxit. Comentaris del jove respecte a aquesta nova entitat que es va crear doncs, el, el dissabte. Serà doncs, de moment l'opinió positiva i ara és que comencen a treballar i a, fer, a promoure activitats. Sí, i bueno, això s'impliqui. No? Un dels que ha parlat, el Joni, comentava que ell no es podria implicar molt perquè les reunions dels socis seran un cop a la setmana. Bueno, això ben bé no és correcte. Els que es reuniran un cop a la setmana són els membres de la Junta i llavors els socis, així com a reunió, és quan es facin assemblees no? que s'aniran convocant potser un cop l'any o cada sis mesos llavors la manera dels socis a posar-se en contacte és a partir de la coordinadora de socis i també doncs, a partir de les diferents vies de comunicació que hem obert si bueno, les recordo, eh, es poden adreçar a nosaltres a partir del Facebook eh, la direcció és www.facebook.com barra agrupació.joves.santandreu i després, a partir d'un bloc que tenim, que és eh, htTP http.jobesap.blogspot.es. Eh, Llavors, eh, a partir d'aquí, eh, els joves que es volen fer socis poden accedir a un formulari que es penjarà i poden donar les seves dades. Recordem que les dades seran d'ús confidencial i només per l'entitat i, per tant, no es faran cap ús extern. L'entitat que es crea al marge de partits polítics, només eh, la Unió dels Joves... Exacte. Una de les coses que s'ha volgut parlar és que mm, nosaltres acceptem l'ajuda dels partits polítics a l'hora de muntar, per exemple, un corser, si volen col·laborar doncs, amb recursos materials o econòmics, però el que no faríem mai seria muntar un acte per fer propaganda política a cap, al servei de cap partit. L'autonomia vale? no i la independència jo crec que és una de les coses que ens pot beneficiar més, no, no ens venem a, a ningú. Una de les coses que es va parlar a l'associació és com ens finançarem, no?, a, part, a partir de la quota, però també, per exemple, de patrocinació. És a dir, eh, si muntem un acte, doncs qualsevol petita empresa doncs pot aprofitar per fer publicitat i a canvi doncs, que ens ajudés econòmicament. Eh, a l'acte va, va assistir al Sebastià Santos i bueno, ja es va comprometre que ens ajudarà com, com a representant de petita empresa, va dir que ens ajudarà i bueno, també va fer una valoració d'aquesta iniciativa. Bueno, primer diré que m'alegro molt de que per fi es creï una, una entitat com aquesta, que era necessari per defendre, doncs precisament això, els joves d'aquest poble, que fins ara no hi ha gran cosa, i estimular-los i fer-los que realment defenguin una mica d'aquestes activitats, aquestes coses que, que, que realment és necessari. Soc, soc petita empresa, però a més a més que com a pare, com a avi, com a això, doncs pues, bueno, pues, estic aquí perquè precisament per això, perquè... Estic molt orgullós que després de estar aquí des dels 17 anys que aquesta qüestió hagi tirat endavant. Jo penso que, igual que la meva, hi ha moltes que, que hi col·laboraran. Home, el meu cas, és una mica especial, perquè he estat 15 anys de president de, de la Carroja, he estat sempre al costat del jovent, eh, he estat sempre a les entitats juvenils, he estat al la futbol sala de, de femení, he estat a moltes entitats en les quals he participat al jovent, per això eh, sóc el primer que, que m'ofereixo. No? Però no estan segurament, que moltes petites empreses, la gran empresa ho dubto, però les petites empreses sí que s'envolcaran una mica perquè ho trobem a faltar, això. El tema del patrocini, doncs, important amb una, amb una entitat. Sí. Ah, bueno, una cosa que segurament no, no sabran, bueno, que per fer-se soci és a partir dels 14 però després no hi ha edat, per tant... Tothom que, que vulguis es pot fer soci. Tothom que es consideri jove pot ser soci, no? Sí, clar, jove d'esperit també. Doncs, doncs aquí ampliem a, sí. el nombre de gent. Bueno, i per acabar amb la financiació, també hem pensat eh, que, que es faci a partir de tallers, és a dir, que els joves organitzin tallers els diumenges de cara doncs, als més petits, entre 9, 12, 15 anys, i, bueno, val tot, des de tallers de pintura, a, no sé, hip-hop, el que sigui, i llavors així també es podria recaudar diners, i com van comentar, netejar una mica la cara dels joves, no?, que vegin que també estem implicats i que ens importen més coses que la festa o... Bueno. Això és el que també es va comentar fa un parell de setmanes quan mm. van venir doncs, un dels organitzadors d'aquesta nova agrupació que dient això doncs, doncs, aquesta, canvia aquesta imatge dels joves que els joves també es volen implicar en fer, fer coses i que no tot és festa i passar-ho bé tu pots passar bé també organitzar aquestes exacte, exacte. Sí, activitats Serà sí, sí. no? doncs, ràdio, t'esperem la propera setmana Muy no bé. serà en dilluns sinó serà en dimarts okay. amb el reportatge de cada setmana que recuperarem aquest espai de forma habitual, l'espai que ja teníem la tampona d'anterior i que aquesta temporada doncs, tornem a comptar amb la teva presència com a mínim amb la primera part d'aquesta temporada Sí, sí, a Abans veure. Abans, si en res, ja anirem parlant Molt bé. Sarra, jo, fins la propera Vinga, gràcies, adeu